Egen tenore azurekin panzo irigarai eta euntalatano iaute txik deitzen dute manifestal manifestaldirat. Euskal presuen alde guk hausapez gisa legea errespetatzen dugu, beraz frantxez estadua kere errespeta ditzala. Holida, luizien betbeder lekorneko hausapezaren mesua entzunen dugu. Euskal presuen dugu. Itxasuari lotu proiektuak, turisma, bizitegiak eraiki, aurtengo dituen esedeak, atzo presentatu ditu, Michel Renak, miagitzeko hau zapezak, agiantzen zeremoniakari. Euskal Herriko Zaldiak Japoniarat, ribartu bat, eturrida, erosterat, han gizenta azteko eta haragiaren zat, salbide berri hon baten mentura, jamatxe txalamot azleak erranen daukunez. Eta nundik nora, danza ikusgarri hau bi urtez eskualegian gaindi ibili eta bere hastken emanaldiaren eskeneguen edo laru matuntan eginen du maulen siberoko danzaaren ibilera erakusten du Jon eta Claude Hiruretagoienaren obraunek. Haru ikerrak zeh diote gaita hama iru graduko temperatura, gurena gorenak amazazpi, gradoren lan inguruan, lano frango eta euri eauntzi bat edo bi, harratxalde hastapenian eta izazkara. Iru dugu eta hamar kilometro horrenean baina norokorki, aski ateriala ere. <totipa> Eta lehenik atzo eta erenegun uh, iragan bi gertekali larri roiteraz ditzagun, atzo emezorzi urteko mutiko gazte bat Hilda, uh, tarnosan izan den bideko istripu batean, bere hau tuaren kontrola galdudu eta parrian enluzen kamiun bati kontra joan da, ondreseko gazte batzen eta kolpian Hilda uh, turbomeka empresaren gibileko bidean gertatu da nahi gabia. Eta, eren egun, bilboko eskiatzaile bat hiltzen alpetan, val dizerren, elur jautsi baten azpian atsemana izan da. Beste irulagunekin batera, pisteetarik kampo eskiatzen adizen, elurra egin behiria zuen, eta lau eskaldunak agune orte da joan direlarrik, bere ala, elurra lausua gertatu zen, sokurritzaileak dintziren, baina elurraren azpitik atera dutelarik, jada azendua zen, ogoita amasei urte ezituen bilbotarrunek. Iun tal argei bat hautetsi eta orrezkari politikueeke de egiten dute lanun batian, Baiona eta Bilbon iraganen diren manifestaldietan parte hartzerat, ogoita bost hausapez, bost parlamentari, zazpi departamentuko konselari, ogoita bat lurralde konselari, besteak beste. Presuen urbiltzea, eridirenak libratzea eta baldintzapeko zapeko askatasunak aplikatzea galdegin dute, lucien betbeder lekorneko hausapezaren erranetan, estaduak legea aplika dezaten, do ditzan, eskatzen diete hausapez zadi, eh, eh, barkatu, legeak aplikatitzaten esplikatzen dite hausapeseri, beraz estatuak ere berdin egin behar du. Nuziemet, beder. Guaute txigisa, hausapes gisa, estatuak errepresentatzen dugu gure egitan. Eta erraiten daukute, elegea behar dela errespetatu eta egiten dugu. Beraz, hor, behargira sutitu eta estatuari errean, bon, eta zuek. Legea respetatazue. Gero badakigu ez dela gauza agatxa uh, estatuarenako. Bainan, numeit uh, egimearko da eta importantena da bide egitea hori buruz eta ina la jendek uh, entsunde saten dei hori eta aipat dezaten gai uh, minbera hori hori baino orrunago galdeginduzue ere bake prozesuan engaiatzea ere Bistan dena ez dakit uh, hautte cheek espadira engaiatzen bake hortan. besperan gira eskualegian egitura bakar baten eraikitzenko eta araiz lortuko dugu eta nola eraikitzen ahal dugu hiri bat gai mimera hori aipatugar Lucien Bet-Beder intzagitaren mikroan entzuten sinuten lanun bateko manifestaldia txaleko bostontan abiatuko da bayonako loga gelatik. Bestalde joanden hasteleenian, mugaseinek, tona bat kanabis, araxina, atxeman dote urunian, andalusiatik luzen kamion batean. Droga oliben karreatzeko untzi bat zuetan gordia zen, kamionaren gidalia, ogoita malaurteko gizombat, rastatua izan da. Eta miarritzeko ausapesak, urteko agiantzak orkestu ditu, belevuko gela bete batia nahitzenian atzo, autetxiak, suprefeta eta konxilari batzu horziren, baita ere beoko jokolari zonbait, urtian hilagandiren gertek aliako horreiteraziditu, turismo, bizitegi eta ekonomia mailan. Marka Forrestier bere itzaldia haintzin miagittzeko auzapezak miagittzeko zerutik, erakutsi du bideo batean, beti ere hogetarazi du miagitzakek dituen abantailak turismoari begira. Egururaldiari eske ururte apropos osa izan delagoetarazi du Michelbenakek. Biei urteari begira biagitz pe bask, turismomahka nagusituko da Frantzia mailan gakin bide begiak agertuko dira minagittzetik Madrile eta Londrexeruntz, Hotel D Dupalale bost izaageko hotelak kudehatzaile internazionaleala ukanend duela laster jakin erazi du uzapezak. Egi Elkargo bere kontrako posizioagotarazi du alta borddaleren nagusitasunan saiestu behar dela ejan du. Ekonomia Mailani txashuari suten dutako technopol berri bat sortuko dute, bimela tamasheian, askunde urdinan izaneko proiektuan sortuko dena. Askenik berrikiat ateratu demografiaren sembakiek, berrakak egindu temiakitzen, zain ne urriak tukoditu michel venak, hausapestak demografia mantentzeko. Eh bien, en realisant deslogements sociaux, justement, deslogements pour les familles diarod, pour les jeunes diarod. C'est ce que nous faisons, nous venons d'ouvrir cléverre, Il sera fini en 2016-2017 et nous avons un programme de logement dans des niches foncières ou dans des nouveaux espaces comme Aguilera où il y aura du logement, ira il y aura du logement Biperchona, au ratu d'itouste qu'il Nicolas Brusque Béocole en et Françoise Potizel il cherche beaucoup Michel Venacac et à la Sinaï-Sandouere la Rombardiane, préchou en urbils et à Rénaldeco, manifestant Hemengo zaldiak japoniarat biarnotik lortu da kontratua japoniarekin eta abenduan etorri da importazioa zukopatzen den emazte bat emazte hau ehun bat ostaturen jabiada japonian lau egunez iperoskaligia biarnoa eta landesetako zaldia zelen itzulia egin eta iuntalarago izaldi autatu ditu lehen multzori otxaila estapenean egazkin ez bidaliko dute japoniarat gizentazteko eta haragiaren iki lehen multzo horekin konten balima dira, bosturteko urteko komertzioak gemana lortu dezakete, Euskal eta De departamentuko azlek jatzittzen lamot beren estaltzeazu kopatzen da gesoron gehenoekin ari da eta bere klienten edo bezeruen saldikomiak hobeki saltzeko aukera ikusten du. Konbit za india uh, gizentzeko, bertzeak behinz laneiko eta uh, be aeriak hasteko berek eta indezzazaken umia. Ba, hemen uh, eta ume on hemen uh, lauen kilokumi joat uh, eta begeita hamaketan sortzen da. Hoiekin joate uh, eta lahatton ita stetan kasik uh, biogotan. Uh, konten bari Madiak erdamendu urtaz, Uh, aurtengo behiz uh, renovelatu haute galdia. Mm. Eta konten Maria behar uh, behar lau bortz urtean dako partituko dira. Eta mm. izain da, unmena uh, uh, igortzeko debuche honbat presiua uh, mm. uh, hau parutu biti uste. Goy arte Espeina entzien gizentzeko, goy uh, mercato horrekin guti joe inda. Eta momentuan biarnoko buzi eta joaldi dira chikel dirazaldi horiek biana, bian abiatuko da kargamendua Euskal Trail, Lasterkaldien uh, izanemaiteko egunak urbiltzen ari, jaz, ogoi minutaz agortu ziren izanemaiteak, aurten Ultratrail, eunta ogoi eta hamar kilometrotako Lasterkaldia den izanemaiteko itzordua elduden arun batian izanenda, urterriaren behatzean, bez goizeko behatzeontai goiti, bostun toki izanendira onendako. Euskal Trail, bi aldiz, berroi kilometroko Lasterkaldia urbiltzen, urtagilaren amairuan izanen da arratsaldeko lematetik goiti izenen emaita, eta gaine artekoentzat iluna Trail Trail Guman edo oneken lasterkaldia inako izen emaititiak urtgilaren haaseian izanen dira hain zu zen ere aurten hiru berezitasuna aukiiteizke, gau askoi bilaldia ematen lasterkaldia eta aurrena, gehiigo jakinai nahi balima duzue Euskal Jarre.tsucom webgun etan Espainiako edo Ergigiaren koparen kondu futbolian finala zorzig genak joaneeko partidak jokatzen dira Bilboko athletikek beria egin du barhar da etaalma mean hiru eta bi irabazi du kontra eta hori abanteila tipia ertsiaa gileateko edo itzulerako partidaintzat eta Uh, finala zorzigetan orietan beti, eibar gau gara atxenaida, bere zelaiana zorzigetan ditan las palmas ekotan dia errizibitzan du. Eta bestalde, zinez kalitateko lan barna bat da, nundik nora, dantza ikusgarria. Nesken egune dolarun bat aratsian emanen da, maulen, siberoko dantza nundik datoren esplikatzeko eta erakusteko. John eta Claude iruretagoienak ikusgarri bat muntatu dute. Bi urtez Euskalegi urzuan eman ondoan, siberorat dator bere azken eman aldien dako, biltsokoa eta etxaun elkartek dute ikusgarria gomitatu, Bincho cual carteco Jean-Jacques Hori egiazko ikusgarri batuko, ez pedagogia baizik, ez duk uh, egiazki lan tuuten lan bat eta uh, dantzai sinez uh, arauekin, erana edik, bon, sibeotar uh, dantzak eta dantzaiak eraiten detiaguz sinez trebe diela, baina horre maen endi, uh, sibeotar ez dien helik bat ekin, manen deti dantzak, eta geiduk hor, uh, bon, izan gindelaik ikustea lehenik diela urte bat eterdi horren hendaian uh, sinez uh, lan, gotoraduk eta kalitatezko ikusgarri bat. Hiztoian gainen bermatzen duk, benabai urratxake nula markatu behar dien, nula egiazkiek behar dien eta zinesko uh, lan barnaduk. Eta ikusgarrioli hori noli zuzendua dela eta zer gatik errandauko jansaketxe berri larkok. Lan berhezi hoi, naginik ekiakatsi eman uh, dansa mundien lan egiten diener, gana eta uh, dansaio hier, eta biharko dansa hierrez eta dansa eskoletan, eta guai uh, maskadetan edo uh, sibeoko dansa kemaiten tuttiennek. Ez takie bortzaz nuntik horra dien eta zer uh, dansatzen dien eta uh, semane eta shortuik izan dien dansa horikor. Din hor, uh, uste diat berden boan, pedagogia horrek laguntzena aldian, e, gui biharko e, sibeoko dantza bultzatzen. Ustediak, e, azken urteoetan, bai biltsok huak eta bai isi, egin, unel kartiak e, holako gaizzen, ekaraztia eta e, pentsudiat horcinez, e, kalitate handiko ikusgarri bat izanen den, eta berdemoan gui historia miniatu betiago esagutsena halbadugu eta berreziki dantzena, beti aigutuk azken urteoetan, ikerka helibaten egiten, eta hor, Uh, beste trez nababa dugun hor, uh, atxilotok ikusi behar adena. nora noraan, lanun bat aratxean, behaz maule baita zinegelan, diakina ziru egon leku baize kestirela, hobe lekiak haintzenetik artzea, hori eginditaike atarratzeko pötika zinon, barkoseko epizerian, urdinarbeko xisteran eta mauleko siberobio saltegian, ama bi eurotan dira txartelak. Goiz berri saioarekin goazen haintzina nazioarteko berriak orai, eta nazioartean behaz, aho batez gaitzitsi du, seurtasun kontseiluak, iparkoreak egin entsegu nukleara. Ego Koreak Pyongyangek nazio batuen sigurtasun kontseiluko erabakek urratu dituela charlatudu zeulek demora berian, Shinzo Abe Japoniako lehen ministroak sigurtatudu ere emaiatzu larriaren parean Japoniak erantzun fermoa emanen duela. Nazio batuen erakundeko erabakean edozoin urraketa geitzitsi dute estatu batuek Pyongyangen provokazio guzier molle egokian erantzunen dietela jakiterat emandu etxizuriak. Char hebbdo aldizki satiikoko Biktir omenaldia egin diete atzo Parisan Egun duela ururtia susen gertatu ziren Charlielie Ebdo aldizkari satirikoaren eta hipperCer supermerkatuaren kontrako erasoak Parisen gertakari horiek gogoratu dituzte atzo François Hollande Frantzeko presidenteak aldizkariaren egoitzan hil zituzten Ameka lagunen ohoit gagi bat estkenatu du, aste osoan Biktimen omentzeko ekitaldiak aurrik ikusi dituzte. Marokok Europako Batasunarekiko agemanak izoztu ditu xararen Gobernuak Europako Batasunarekikoa ageman diplomatikoen izozteko galdedut, galdetu die bere ministerio, ministerio guziek barne oag Europako Batasuneko justizia auzitegiak abenduaren amarrean baliogabetzat jozuen Europako Batasunaren eta Marokoren arteko ajantza eta laborantza akordioa mene sahara xarara beregain hartzen duelako Marokok.